euskal autonomia arkidegoko itxasoaren maila, hogeita sortzi eta berrogeita beratzi sentimetro arten da, bi mila eta eungarren urtean, doltza, egunon konteguzo. Egunon, manu, hemendik dik laurogeita marrurtetara, batek daki gunon eta nola izango garen, baina euskal kostabaintzat, ez da lehenko izango lur gutxiago, Ur urgeiago uoldeak ugariagoak izango dira ere mulauetan, laborantza lurrak galduko dira eta ekosistemak naiz kostako herriak, olatu eta marearen menpe gehiago izango dira. Hori bai maremotuak edota urak ondoratutako herrialdeak barrolako ondamendiaak gainzat desagertu egingo men dira, mende amaitzerako Bizkaiko golkoan itsasmaila hogeita zorzi eta berrogeita bederatzi zentimetro artean hasiko dela diote Gipuzkoan, ehun eta hamaika lurrek tareak dira adibidez eta ondartze eremu gutxiago izango dute egun baino ehuneko hogeita bost Edota ehuneko berrogei gutxiago. Azti Tegnaalia ikerketa zentroak ikerketa aurretuetan oinarri zen den Mediterrane ko institutuaren laguntzareein egin duen azterketak jaso dituen emaititzak dira ez dugu gogu kasmatu. Klima aldaketa Euskal Herrian itsasmailaren igoera izenburua jarri dioten bideo bat kaleratu dute eta itsasnet.com web horrian dago ikusgai. Atzo bertan gainera aurkeztu zuten Donostiako akuariumean Gilantxuz tikertzaileak plazaratu dituen datuen arabera mila bederatziehun eta berrogeitairu eta bimila eta la urte artean itsasmaia urtero bi, mm hasi da kantabria itsasertzean 12,8 santimetrotako igoera ekarri du horrek denera azti teknaliaren arabera laurogeita 93 azgeroetik prozesua azkartzen doa gero eta bizkorrago urtero 3 milimetro azitzen ari baita. Ikarlariek laser bidezko lidar teknologia erabili dute gunerik kaltetuenak zeintzu izango diren jakiteko eta gipuzkoak hondartzak esaterako altuera hondiegokoremuan egongo mendira etorkizunean 15 eta 30 metro atzeratuko dira beraz eta itsasmailaren guenak gehiengik aldetutako dituen guneak, ba beren gabuz eboluzionatu ezin dutenak izango dira, zarauzko ondartzaren modukoak beste erabatera esanda, formas ez dira aldatuko, itxasoaren erasoak jasango dituzte eta itxas paselukotako ualdeak, ba hauek beintzat maisago suertatuko omen dira. Itxas mailaren igura mundu mailako beroketari eko, egozten dio aziteknaliak, ma berotzea eta antartida naiz groelandialdeko glaziare eta plakak urtzea dakarrelako horrek. Beraz, ohitzen Joan beharko dugu, es Besterek, lurrak arriskurik ez duela argi eta garbi utzina izan dute, hori bai, oituta gauden bizi modua aldatzeako meni, berotegi efektua sortzen duten gaz isuria nabarmen, musitu beharrean gara atmosfera honetan. Imaginatzen, gure ondorengoek Donostia esaterako, kontaira besterik etzela izan pentsatuko balute? Bai, eta ez tiraen beste urte falta, eh? 2 mila eungarren urtera begira daude zintzilariak, hori eta sortzi eta sortzi sentimetro artean egoko da itsaso hori esan dute, aztiteknaliakoek eta Euskal Kostaldean maiz izango dira uholdeak. Bueno, honek be, abantaila bat ere badukain, jau, eta dibidez, bizi bazara asti garragan, hemen Zure etxea gongo da, itxosako lendabiziko lerroan. Bai, bai, bai, bai, du digale, orz, guzta, guzta. Adantallori ere badauka, bai, yeah. bai, badauka. Beste kontu bat, beste kontu bat, Faktorian, Euskadi, Ratean.